قرآن مخترم عوردن کو دا شیع القرآن محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جبسا نونی سو تریل سی کشوید دا دید ملاوی دو پتیات ساتی اشاوا دی توہید سنت کیسل ایم شیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازان از دی مینچوک اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبائل نمبر 037710124 ځمږه دې ماته خیر کو راځم کېده مې مراده نه کېږي ان نو شي کېنه راځم تاسو موږ یې کېنی پالिती تاسو او دا ثابت کېږي چې موږ مې نه ان موږ خلکو ماته کوشش نو وې سری شر پېل ما هغه متوب ته وي چې تاسو خپله د ریښتول خلکو موږ ته پورتل نو دې پون څنګه پرلې ما ته وی ډیر نه ستاره کوم نو نه مه ته یو څه وینم ته یار مې ډیر نن خلک به کويږي نن خلک قسمه لويږي د نړۍ مدار تاسو کو پدې په غوایې تعلیم کویږئ سړي او صاحب جوړ جوړ زمو خو ګورم انغه غوړه پاتې ته غوایې کو چه روالی که زمان ده بوتوی و اوستاد پر خریف اصال نپویلگی در مارت راقوه او دو پر خرپا راکوه ده اوه در اوشوه او خرطا ده بود پوییدی ماه تو ارده ساگه دار ده ملکی اطمان زان تا رتونو مو مشک کانده لکنه مونی پارسه پوییدی وږي فارس به یې تاونه کومو بوډر ناغي هغه دې کی زای اروېلې ده په پما څنګه دا شي دیم باڅن فراتلما تورینه سره خدای ناشته شاته اور سرول کی حالت دی ځکه نو که ناشتم نو سره زویته وای زای بابا مو گذارئ تو مینا بابا موګیزه نو اي اوه هي بابام څوکه غیاف کړم څه زه دا جی وایته غوډه به به راز راکړ ما تا یو غوږې ما چې پکې وته اوه بل تاګه کینال ته وځه ته دې په دې څه څنګه زګر مال ته کارګار ته رو سناتي ياو يا رب نه نه شګره چي راډو دا پن کيته راځي چې د باندېان وخت په زیاده کېږي زیارت په باندې څه زغم جوړوله شری جوړ کړل یارniki وای خلیموټرې دې پدې موټرې موږ دې زیارت په باندې مولا عبدالمومن کتابه د پیشکمر نامه اگر زیارت معنا کوي از زیارت باندې غایفس زیارت څه ته وای د طلیتاي باندې پران شری لوی ني بابا په پیلا سوې اندا برو هموټی شي جمعه تمور ناراضی چې یو سوې اجر ولایت داری کو چې موږ به تر کړې جمعہ کې بند کړې ده عذابہ زیارت رواني ده په پښتنو مليفه کم جاي څ څ څ زیارت یې نه لې مطلب ای دا یی چې بابا خیر زلېږي هغه وساتی سن 62 کې لاهور کې ناس هم سار اخبار راو زمایا دوستو ماتوي وګور نه ولي وداتا ګن بغښلا اصالور جی نکارا غلی اصالور او را مانتیزی دا رئی حکومت اعلان کرده اسی گوهی مانتیزی دا غیر ندی بدفیدیل دا کیگی نو قوائی سی ملی گئی زان من بیشر مکوی واللہ ان اللہ عزیزن حکیم دعا فرقی ختم شد اس در غیب الانفاق خودده در دو فرقی کوئی ذکر که انفاق کی دو قسم خلقه مالا گول دا اللہ کنون دوش اسمہ خرق دے یو تیارے چپارتی دیئے بل رڑان کی او دیرو کوتے تغییب انفاق دے او خرق ذکر کئی پمیند منفق او دو بخیت اگر کئی منفق دے انفاق نہ یو دے منافق آمان اصل دا سی فتح او خلقو چکر کئی معلوم اکل دا اللہ دین کے فی سبیل اللہ قرآن و سننا تو جہاد بانی خرکی پشاند یو دانی جوٹو کئی ہر وگی کی سل دانی دانی مال الله یو پوسہ ہو گئی معنی درشان چسنگا غیر دانی نا شو او هر وگی کی سل نو دانی مال خرکتی خدا یو پوسہ ہو گئی اللہ دو چند کئی چالا چردائیشی دو چند لیلن دیتایی الله فراخ علم والے آکه سان چې خشتې مدینہ پراد ده الله کې به نور پسی کې دا واسي چې خشت کې دې بادن نه بدر دې چرې ورڅ دالو کوم کرے کړل مالې هرګه زبادن نه کې کمال او بدر دې زندگی کافه څنګه بوخره وته چلو دایره اجر رب سفر اگر بني پدې ان وړې دنجینشي خوف کی وقتی کم مالی لگو را دی. او راتیو کې وخت کې اودن کمال چې لګورل نو غوام به شکر چې او ملګو ویناخه او باندې ده فقیر وردا در خیرات نه جوړ پشي کیږي بدرده متک کتا سره مال ني متک هر کلمه حق وایي مطلبو بیان وکړه لا خل عندك تحدي. لا دی ها ولا مالو فلسه زموږ په لم توصل راځي موسا زمانه کی راجی تا درا شنو مال نيشته نو کوشش شوکات حق کنی خبر او خاطر هوا بینا ق الدین او بہانہ ده اللہ نہ چپل ما انفاق مال دشے ما ده بہانہ نک اور نہ حق او کہ وردا اخرات نہ چور بزکی گی بدر دے خیرات او کہ ده پورتنوں سے راتے علی متورولیش الله غنی دې زګر اتونو نا اجا حلیم تاسو سره دنه ته په کل کوي الله صبر کوي بربار ما د پارت مندل غي ايمنوالو نو سره بوې خپل خیر اتونه پس بادنه ابا بنده راجو او حدیث کې راځي د طای صفات منان من دې ناندلوي چې د خدای صفات منان من دې مطلب دا <دلائه> دا دی بادله دغه مکو چې مال ستنه ده مال خدای دی خو یې ځان دی نو پر دې مال دا ورک نو تږه باندې کې او الله منان دی معنا ابکل بادی لا یتن بادله لري او مخلوق یا په کار دی چې داغه تعریف وی چې الله من دې مال کو دا ریټه منه قران وايي بادله مکو او ته کوي منان یعنی ډیر احسان وره الله دی نو داغه احسان عمر چې موسی مالو مخرا جووي خپل خیراتونه په بعدې او په پهدو فشانه سري چې خلکې مونه خپل دپاره د غدنې خلکو نه ایماړي پله نهپه خیرات ته یع د مشر خیرات پسان د مشک د خیرراتکوي چېته او بعض نه د مشکو د خیرات شه نوصفف تمام د خیرراتته د فشان د ت باید چې بری باندې خلخواړئ عرب کې د کانې سرمرري من ثقه فسو کې کمیره زیات نه زیات راسته موږ ویل شو چې او غړي cane مردکه ټیګ تبا یې تبا یې رسیدلی چې څا نروي په دین کې صفان هغه ټیګ جره مینه او سشې پیلې لکه په مینه پا گرد خاو او باران پلو تیشی نو اغیر پسی شو تیشو ایسو نیشو او اده خواه را چی پتبای پرتاو پا گرد پرتاو اغیر چلی خیده ورکره نه داری چی مال شراد تیو که لکه اغیر تیگی بانده پا گرد ساخی بانده خاو را پرتاو او باران را ره نو دا غیر خواهی مثال لستاد خیرات اده باران مثال لی پشاند زانه چپ چي شي اي چپ چا 31 مثال لخيرات ده بشاند کاني چې په دواني کاوري اورسيږي اويتا شيبا وابل شيبايته وي نو پړي دي اوي لاله سلطان مون با ما حور معنا کوله کولی پتو نو پړي دي اوي لاله چپچا تاسو په فارسی ماني کوئی پړي دې نو صافه نه احنا دا خود دو شوا موورتا اچھا پوچھا واری اچھا پوچھا احس نیشو لازم برکیگی بات در دی پیسی بانی چی ویکر لائک ویرون لازم پر پخیر برنی چی در دی چکن خیرات کردے داگر خیرات باندر در دی پیسی باندے اشتے گوئے نمس لائلو قیم الامی قیامت وقتی من دی را تول من دی لازم پر برنی چی لا يرن داغې په سوال د دې لاس ورکیه الله توفیق ورکړي کافرانو ته د صحیح شهر کافر قج کوي حسین لري امریکا سره ورکړي فینز ډالړه زمو سره کی پي فینز سره روزانا ماجر له ورکی نو په باندې یو څه دلور نو تیرې ټوک 44 تره چوک باون دوپنو صلپه اول هر محاجر لها دامرکیز در صنر روزن دا دوپنو صلپه اصطیق محاجر لها در کولی چی دا سوکومتو خیئی سم دو دیان سا وی نوشنو مدو دیانو ریسانو کن تا پتا پوئی تا دا تا پو سوکا تا دا دای چا سو در نو دا دا دای در کئی دا خوزانه حکومت سر اول کرئی او تقس مواجر لصور کئی ارسا غیو خواڑا ادیو ایداد دیرنو اینداد کئی شلک وو اختش مدودیانو که بلوچستان که غبن بوری تنظیم مواتا اللہ اور در فند لاک تا پاس اسواد که حکومت ورکی چې مرکزی منرسا جوڑا کئی چه خلق نونسی اکو را دارنگی فورس اندامین روک کیور کنیدی چی جوڑا کئی تالہ صدر کئی ادیوی داکار کئی براثتنم اگا سورہ اور کی چاہے کہ وہ گوی نو سباب کی اخکاری نیسے جاتنی سباب کی اخکاری یاو متبر اگا یا متبر دی کیا گئی تین تین لاک کو پو موٹے رہ سیدی گردی تو اگا دامگی دی روس دشمن او امریکا چاہرہ بیتر مقدس قردائی که ناغنی دشمن دوار علاناتی ہیں دیو تاریف کوئی لبل امروز دیانوئی نصفر لیو نصفر لیو نصفر لیو آزا قوم الحایدون دار دل اعمل طریقہ و دسکور دی اللہ توفید مور کئی کافرتا دن خیرات امریک او صفت آئے خلقو چی خلق ایمانونا د پاره دی کوشش درځانته غرله د پاره کلهوالی د خپل ځان په دینه الله هغه خلک چې مال خرڅ کوي چې رب راځي او مال خرڅ کوي چې دونه په دین کې مضبوط شه صفات عقل کو چې خرڅ کوي مینه خپل د پاره دی کوشش د الله رضا د پاره کلهوالی د خپل ځان په دین سم دی راغی په شان د باخت په ډیرای باندې اور سیګی دتا شه مدار باران وابیدون تیز باران در نور تیمی وید دکنا اکردون را چیگی دتا چه باران نو کافی دیدر را پر خواه الله پاقشی بانده چی کوئی دیدون کرد برا باغی نو باران دیرو شا دا قرار چیو بودی را شی نو دکستان کی لیکن دا بخوندائی را که باران تو دیرو شی اینو ضرورت و باغی ساری کنو رزی توی شی. نو لوگتا نو ساندر دارنگی پرخ بارا زیادنگی چونکہ باراز نکی گی ندر بارا پرخ دائی چو دک پی پائی در غرد آوری اوگر طول مرتا زائی وجه سرم او خرکی دی دک پرخ کافی دی ادر فراسوس دو مذبه دی چو دک وزد ویخ نکی که دسانگو نکی قوی مذب داره چو دسانگو نکی دو ویخ نکی چه ده اونی پرورش د ویخ نده که ده بره نده نما حقیقین مذب ده ده چه ده بره نده ده, ده ویخ نه اون ده, ده, نه ده, ده که ده بره نده اصلا زکا بعدی اونی لازشته چه تا زکی اکا منیلا داره پرنام تاز خواهی گوتا پلی بیر یا لستا واجونس رو بره بخورشی نو ده اونیشته ده اونیشته ده اونیشته نو دو بارا باغ مطلب دارے که بارا اوپنیشتے نو داغیستانگی پرخات لی نو غمد دیتی درہ بوتن زکر ہوئے نو کونو رسی گی شپش بزار باران فطل فیکفی طل نو کاشی دی اغیتا پرخا شبنم دا کاشی دی اللہ پاہی بانی تکویلی دن کرے تغییب انفاتر تی دوس لري یو اساس او چې د لنبا د کجورو د انګورو بھگواني دلانځه بهوري اپځي کې هاک ثومي اور اسی کی د ته ګډاواله اوی دلړه بچي کمزوري دا وخت اور سه ته سار با تیز ادي کې اور نوې سوزو دا پا دیس دا یو له هی دایي تمادیو ته گټي گټي جاسر نو اخر کې دا چمریه الوی برخولی ساکنه ترورانوی بابا برخولی ساک یان تنظیمونه سره کی انو بابا وی سره وای انو رمری خبا باش نه یوش بوللو ګو هغه څه دې هني کی اره دالنګي پاکل کې په تمال لګې اخر کې غورې باغ او امشمان بچی به یو خوې حدیث کی رضی اللہ میرے اسلام فرمائی لی بخاری کی رضی کم یو ری چتر لمال کی ری صاحب وداز وونی شه رضا شو چتر غران پس دویچا پاجی ستر ګړه پاجی مثال قران دا سی وی دالنګې بیا نه الله تعالی صاحب مثالونه دلای ځلې چنفاق سوچو کا په خیر دنیا دا خیر چې دې کړي فرر کې اولاد له پری کله دې اول رکو ختم شو او په دی یو لړو کې ټول مسلې ترغیب وا ترغیب او او بیانی. بیانی الالفاق او امثله تل الفریت رکو څه دې دوا رکو په مثالونه د منفعت او د بخیل او دې رکو په دې رکو کې سو امور بیانې اول بیانې ترغیب الالفاق الطيب Yeah. ورمال حلال خلج کا ایمانوالو خلقی پاکا تاسو پت جارت من ما کسبتم ما کسبتم تاسو گتلی دی اد آغشینا چیو کلی منتاثرات دسمکی نفس لنا زان دی کرونا اگتلی دی نو مال خلقی آراب چه کم دا گرچلی دی یعنی مال حلال حشکا اقسم کوئی پا معمولی دی مال خبیص نمارات مقابل تو ایب نرے خبیص نمانی معمولی اقسم کوئی د مامولی دی مال چخط کوئی حال دارے چنین اے گستن کی دی مامولی مال لڑا مگر کسر کے پٹوئی پا گستو کے سر روڑائے ورکے ملدہ سر روڑائے چیتان اسن درکیتے بیواخنے و تو گوئی چی سر روڑا پکی گئ نوائده نشاته خورده مانای داشوان پلکتا را ماموری ناخلی پایده اوڑیوه ده خود چارن را کئیده یا دکتا را پایده سویم پایده دا سپیجو تاکره نو بایده چه ده تاریوان را کئیده طالبیو گوڑا چارن را کئیس نو کاتوائی دمکیل را سلاسکران نو ما شون پا جدا شویده په زم ما دینه زمي چا دلو لگے ماته کار کوي او ورکیه مه پداسي لو ديږي اره 아이ه دا دا و ګورم معمول شي ورکیه شیخ استن کوي یو ور دې سره ماته یاځي خبره بدر رادیو پی جنګه باري یاځو نو اگر یمن تراته مونږ پاکستان تراتې هغه دا چاو چې راو دې ښه ادم دې قرآن اتاو سرا شروکو ناغرها روز رضا قولو و ما قوايبا قوايبا <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <آمد>. <تصح> <تصح> تا پتانو و ما تا مافیو دا کنو ما تا مافیو دا بس لار نو قواهی پا خاکر قواهی پا خاکر شده دو خواهی جا مزغل تا ریزه این شاید چه گوش تکنو دیر اگه وطا سکی تا تا تا قدر کابلی چایی دیشی قواهی پا خاکر اغای رو ما نظر نسکم به وطنی رضا پوشم چه تا من رضای تا ما دما چې په ګنډې واره لوم ما چې ګورټونه زما د ماو ترس او زړ څوکونه پیناس کم نه دی خپچی او څوک کم نه زما د ماو ترس کی نو ما خبرې کوي نو ما استا به سره کم نه دی هاغه د جګامته کې ما پیدا کی نو ما پیدا هیڅ خپل ته مې چوی چې ما یې ترسونه بلواچو دا مې نه نه بس ته نه نه چه داده نیسکلی نزفیعتر رضا علیه هم با ای بازنیسی راتا نا آخد من ما نره اپریده مینو لحا پیالای پراتا ده سون چه ده همی با ده بانه چه ده ده سون چنو کار نا آخد هم ما ورطه استامان گیرشتی او اغمان سوک دی اگر دینه هستی دی بلا می کنیسی ایلا انتو بی دوکی مگر که سرگ پرته چه رده اوسخا پکی دقلائه قرد نوم بالی و لیده اللہ ان تغمیدو اما قسم کوئی تائمم مانے قسم خبیث معمولی مال اقمو قسم کوئی معمولی مال تا معمولی تا دمال من ہو دمال جی پلا پلار دا اللہ کے حال دارے چنین یا قسم کیلئے معمولی دارا ہنکا سرگے پٹے دج مجبور کیا نا چر دے خبکی اور ایک پوچ جئی اللہ اول بیان سوشت انفاق الطیر استعمال خرج کا ذکر باب دے انفاق دے وزنی کے گوارے جیازہ و رسالتہ تو حید نیشتے دے مستقل باب دا سے روانی مسئلہ شروع کی نپاری بیاد دلائی از دا چوئی بخیل شا فاشا بط فیلتوئی شیطان یرائی تاسو دفقرنا کیا لگا مال بولے گیا دا باب دا وعید نمرازی او دو وعده نمرازی وعید نیچه راشی مانای او چه دو وعده نیراشی وعده کن دلتا دو وعید نیره شیطان یره ایتادو لگا دراسلو دفا کرنا آمر کئی تاستا پا بخل چه مال ملگو فاشان اچارا پیل شیطان دی ایت کمال دیو لگو انو فقیر بشه آمر کئی تاستا پا بخل الله یعیدو کون وادینا دیو صحبا فیل یوشان تیره ومانا ما فرق ذکر کنید با ادبار د مصدر او اللحو او دا که تاتولا دمیر بانی دا چې طرفنا چی کتاب مال اولی نزو وطالب بخن ادرکم یو وفضلا ادرکولو دا مال فیو او دا کنید مال درکم کتاب مال اولی نزو ومال درکم اللح افر آخی لموالا د عقل مندي یا چاته چرداشي حکمت ستور دین کې لا ګور حکمت سنه توی دین کې فراهم فقې تفکیل وي فاطمه ناف دانشمند د حدیث قران خپوري بل غیر مقلدونه نه دیو, دیو حدیث باندې بل ګرځي دیو پیار دی ذرا حدیث پر پرځای باندې لګي زکه ورته دانشمند وي فاطمه دانه حکمت سټوي سنټه حکمت د الله دین ته تهریف یو څوک نو حکمت بدل کړه حکمت سټوي نه وژيتا د پاتم یوته حکمت ونیټه یلا کوفیا ته ته هغه ذکر کړي حکمت او شر حکمت دا تا. اگر دیتا ہوئی حکمت دې ته وای او ازه او څو جوړ کښه هغه ته دانش منې پدین کې ور فائدہ دی را چه دین که پوشو چه پو دین ما لگون اپن ناقلی مگره کلماند آقا چه خد کهی سخد یا پورا کهی پورواله نظر پا متعدی پیدا را دی او پا را دی دلتا متعدی علا نظر تو علیه پورا مکرار خبر آقا چه علا راشی بمانا تقرب نظر تو علیه دلتا خوش علیه دلتا نظر مانا پورواله پړه والے کې پر والے حکم د الله الله کوړي انه به ظالمانو نه اندازه دي ظالم څوک دي چې بکیل دي چې مان نه لګوي ورسره بکیل دي زائروي خیراتونه نو غره کاځدا او په ټوځي دا او دوی فکران ته زده وردا کنه ان ماس لوکسمري یو هغه کې ظاهر کې چې زکات سون چې مو ظاهر کې نه زکاتم ظاهر ورته چې خلک عبرت ځم هغه وی کی هغه مفلې نو هغه فوټو ساته نو دا څه مې ذکر کړل هغه وی کی الله تعالی نو مصیبتونه سیئات مصیبتونه سیئات معنی یعنی غم بلل کی کومریض دی نو الله به جوړ کړي دا دغه کزرې خفای نو الله به په کینه اندر کړي کمال لکې نو خار او مال درکړي مال انغو چې الله عزوج مال درکې او الله زمر مصیبتو درکې او يقطر عنكم السيئاتكم الرهبكي الله تاسونا سيئات مګي سره د شیطان د الله پر راځي زب ان شاء الله جته شه دا کیږي مال انغو چې خوای غم درنلشي سيئات ګناہوں دي معاف کیږي و ان تصيبهم سيئه یا تیرو بی موسیٰ و هم آراف کراگی کورا تیز رضی تی تکریف نوے و دار موسیٰ تارا اڑے لئے سیئتن خاص تکریف کر سکی دانی سیئات جمع دا سیئتن دا او پدے لگو کچھ سو گناہ خلی نوے اشکال لازی سر انا نساکی بے انشاءاللہ دا بیانو خواہ با مصیبتوں نے لڑکی او خواہ با دلہ خواہ با دلہ انکم سیئات الویو کی تا دونو سی وتون الله پاګیمان دې چې لے۔ لکهاله که تسلی ته بيانو کا نو تاسو مال نه لګي نه لګي نشته پتا باندې توفيق ورکول دې لرا خدا باندې توفيق توفيق زور کوم بيان کوغا توفيق ورزور کوم لازم پتا باندې نشسته چې توفيق ورګري لرا الله توفيق ورګي آجالا چې لای شي توفيق ورکول کو او چه خرک ایمال نو صفید احساسو دا دبر چند او ما تنفقون انا قرد کوئی مگر فارد کوششت ازامان دادا اللہ اوا چه خرک ایمال نو کرو گذرکشی تاستا اپتاق فظلمونی شی دا نفقید دی آیا چې در را ذکر کردا ما تنفقون ما تنفقون ما تنفقون من خیر ذکر بعد دا الفاقی سبیل اللہ نو در حالتو څه مال چې لګینو یو ښه ده زين کې مال لګینو زای او بيجان ده الله عزوجل زين چې صلي مال کې لګینو دا موای چې خرابون غوړي اجرا کي سوراجي برزر کي معنا مال الګو فائدہ ستاله مال الګو چې الله رضاي شي مال الګو چې ټول اجر درته ورکي در من بنا لله مسجد بن الله او له بهتن کي حدیث کې دا چې په دایره کې یوه نو خړای مځل را دراشه ټوټه په جنته جوړه بن الله لهو مثلو فی نو سمانه دنیا کې غوډه خاورې جوړ کړې یا د خوختو یا د سیمټو یو 14 ټوټه مربع د دې دا مطلب چې 14 ټوټه مربع جوړه کړې د سیمټو نو خاوي د سیمټو کولایې یوټي 14 ټوټه په دې سفایله داغه زمانه نو ده په طریقې دي زمانه ده پايشي من بنا لله مسجدن چاکه الله له جماع جوړ کړ بنا الله النبو نجوو چې خایه جنه مېسلو تمثل له اجر د دې اجر شې ری داغه تمه شبا د کوټې کوټې کې جماع ځنه چې داس کوټه وي مېسلو فی الاجر د دې کم ایوا شې ری نو الله بنګ دی ورشي زانه کې تاسو کوټه بځورئ مې څو کوټې نه زمي رايي مې څو کې لاجې دي دا لري خدای د پاره د الله دردا چې پاجي خو نو الله راز نه به سره یې ورکی ځان تمنا تزم اته سود راځمه ونکېږي ظلم ظلم کمې په اجر کې بنکېږي ظلم کمې په تاسو باندې کېږي او راجر په لِلْفُقَرَاءِ قُسْمَاً مَصْرَفُهُ يَنِي مالُهُ لَغُو لَا لِلَّهِ دَرَزَ الْفَرَاء وَمَالُهُ كَيْ مَكَالِ الْأَرْقَ تَأْيُوسُفَتْ كَمُحْتَاجِ لِلْفُقَرَاءِ لَا نُتَأْصِيسُ دِيهِ كَمُحْتَاجِ بِمَصِفَتْ چې دانا پدین کې قیچې بنچي جهاد والا او طالب علم نا هو ګټللی شي لا جونګه میران چودي کی طالبانو چندوا کی تا جوړه هغه ځا لا جن کی بندي ايسر سري اجازه سره دیم سی پهت درم او خاطر نه ملاري تجارت وکړه لا څه کیونه تجارت نشي کوله دوی څه بس څلورم سی فات ځان لا چا دلاس مونږ دی ذلول صفات بيزن صفات نا دنهه د تا تخاري چه غلنده د پنځو صفاتو نا ذکر ټول مال ور محتاجتا او محتاج چه بندي دالا پجينکي جهاد کې قران کې يو اتوان لري د تجارت دنیا کې زر بن څان لري د دنیا کې تجارت لاره وګومان کوي پدې باندې به خبره سره جاهل باندې به خبره مقابل عالم نه دی جاهل مقابل د اژړې خبرداري نه په وجه نه پیګومان کوي اغنیاں غنیاں دو ته نو انټو نو اسکول نه کافص کف دوځې ته نو اسکول نه اوهم نه وی جاتا چې د بیګاپ زمکم لاسه او قوم نه کوي چې لےګامي چاينه وکړي او قوم نه کوي چې لورای نمشته او قوم نه کوي چېذابون نمشته یات ک라이 صفتی د دېنه دېراه پالمو الګه چټوله اس په قران مجبور دی جماعت کې جره دی او ته خپل په یانه لیکم دیو غټي عمل کې په خره ان غوري دخل کونه او واز خپل الحافظ لو ازو څه نو وایي نو علامه معلومیږي چې جریب دی انا وایي د خلګونو په واده خلیه مالکه مال الله دی پوره هر کمن اګه سان چې خلګي مالونه هر وخت د شپه راز هر وخت هر کې یاد هر وخت هر کې یاد پټومور کې سرګن مور کې اجر دی الله دقا نبی رب دین مې رم جن اګه سان چې سری آرام سي زنا رې وا مالنه یو ټب کې دا سږي نه کېږی نه راځي نو باندې دي کې قیامت کې الا مصر الذي يقوم مصر الذي يتخبط الشيطان مگر پشان نارو سری اګونې و ديږي چې راګلي پيريان پيريان کې ني دماغ ولا مخلوق کې نو پيريان خو کې وجود شته لکه په سړي پيريان ناس کې چې تي غرفاسي دا ني کې پدې کې چې تي غرفاسي ما لور سرود الله په نو چې تر نزولی مثال په قیمت کے بدا لکه لیکن لیونے شریف کسی گے رکھلا سیگی مثال یادر حقیقتان یا پزان دو عربوں که عربو شیطان جنات چاپا نکیلی نو آغا سرکلی را ہو جی معنی لیونے بی شیطان پا دناس تو آغا بخیلان آغا ایت منکڑو شیطان بنکڑو نبودری کی قیمت کے مگر پشاند آغا سری چه محکمت کړی دیو شګړی پریشان کړی دلارا پریا نو د کنا سېدونہ مینر مس غیپ نه استي د دې وجنا کې بریذ میا کې سود پشانو لندین دې قلب کلام کې اربا مشبابه او البه مشبابه دې درته یاي چې اسخه دې کا چې سود دی دې خګا نه مشبابه نو مشبابه دې کړل شاعر کلام دارې انما الربا نسل بيع ا حل الله ا غی کرانه بطور استفان نو چې دال یو شانتی نو الله بیا ده الاله کړي اسویران کړي ځاله څنګه پایې یا حل الله ځانته کلام نه غلط وایي الله حلال کړي د بیا حرم په دیبا غا سوچ راځي تپن درطنا امنيش دې دې سو فل هو ما صرف نو دلارا رسول مان له پر ما صرفان او خپل مان دی لاصل پای پا سود ور کری ورطوائی باید ما یورپای سود ستر لیمان پی او ما صلافا آغا دو چی پا اپنیدی حکیم ایزام قول راضی حدیث کے نبی علیہ السلام تای عرض کو اچھی حضرت ما پا خواد کریدی او خان نسل اداد کریدی اما اصل غلامان اداد کریدی فحلی یا اپی من جن نو نبیر اسلام ارتوئی چه تو او خان ازاد کان او بیا او کان نو او حضرت ارتوئی تا ایمان روڑه ده علامان صرف تا ایمان صرف نو بازی خلو غلطا مانا کئی یعنی اگر پوکانی دی خلق کاربنو کنی مداغی کوجی نا تا دا مانا نا حدیث حدیث دا دا چه تا پا زمانه د کفر که خو کرونه کول نو تا ایمان پا دیر آورده جه خو کرونه باست مخون اگه دام آنه یعنی خو کرونه چه دا کفر کریده او غابا منصوره کرده دیده نو تا ایمان آورده پا خو کرونه نوزده و جنه اکیب نظام بیاس بخانه دا افتر دانتی اگه اگه خوانی سدونه سا اما صلحان سبب برده دره تا ایمان آورده چکر وزو موهیث نه ادب بهني چې مو شکو نه ادب پکيو بدعتي ادب پکيو یو کالې زله په کور ته اسلام ما په تدریما کوله د 2009 نو په افتکه د ورته نه زله تر تدریما ميدادرې کوله زیارت جمعه طالبان باندې راته مې راځله دنيشیر اسلې طالبان 50 کال درېښ یور دې ما په ادب ذکر کو ما کې ما هیڅ نه ویده وې منځمو یو طالب و درته قرآن ویله ما دا ویلې دا کتاب تاسو موږ کې ما هیڅ کوم نه یو یو طالب ما تاسو کومه چې د کوم نه راغلي په خپل نه من در شي نه ما په پخا کې درس راغلي وایم نه خاله اما د سلطاله تمه ته نه تا پروسه کال سبق ښه څه په موریش افلانسی صاحب مې تا څنګه سلاینویشه تا ویو ما دا د تا پوسه ما تا لا نیمه درځکه مې صاحب نشه ځخه لري مولانا افلانسی صاحب ما دې طریقے مې ګور تخصر استاد ته امزورې وای مولايتوم یې او دې خپل استاد مالک وي مولانا وي نو تا ځبنا کې استاذ استاذ استاذ انده مولایی انده زمان او دا دن انده دیو استاذ تاوی زمان مالی زمان اقا نمائی تب عطب ناکی کده اگر زمان تا خطو دکر از طرف مولانا فلان بخط مولی سای داد ایتیار بیا اگر نورستانیان خو ماشا ادلا ادب پاید قارد ادب چسو اگر اغسطه اور دل چا چا چا فدائیں نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ بازی کا سنت کیا کرنا کی یعنی سارے ذاتی زابی المنتقى کی کی درو کی سنتوں لشیو جمع کی لا سمے برخی دنیا ته په خوړی ا نوادر ت بیا دی ذکر دې ارون یوړه دې ناشتو نو بیگم ورته وای چې اصل بیگم حکم تے کم زمازیه امین نو تاسو سره امین نه کئ او چې کم دې وینځی دې دې نو سره امینځه وینځی نا آرون اگر تاوی اغوین زیدیه مامون چیده اگر ادب تی اصطال جیه پی ادب هره چوئی ندا خواسته وائنه رکھا دعوی راو اختر آرون میسوال کلاس کیونی صرف امین تاوی ما جم و حاضر زده جمع ست دیشه میسوال مفرد دیکھنه وی ما جم حاضر نو امین چور روی مساویی وی بارشن ماموری آوز تا ویما جمع هادا نده جمع سره ماموری زد و محاصلی که مساویق دا معنم که ریجی استای برانونا کاب دا خطاب شی او کاب حسنی که انمی سواکونا ماموری که زد مساویق وارن نده که ایحام دا بیدا د فوری بدل که زد و محاصلی که یعنی اغ کلیمای چه ساره محاصل و زد محاصلی شی مساویق نارون خلی ایسا تا محمود غزنوی باندې اعتراض شو کی آیاز غلام دې چې دیر صدر کې یې غزما کړی د دې وزران دې ادب زمينه کې ښاړ دې نه سما وزیران غاله دغه غلط کېناستې هارون حکومت یو سره ټکرآړي آیا او غټه او را مرګلر هغه خلانه نه راوستي ټکر او غټه یګله مرګلرای په کان کې فلا وزیر اعظم ته دا ما کټه هغه حضور دا فل د کیمت شهره قدمات کم ډیر تاوان وروسی دې ته ته تک هغه دا شهره ټول دا خبر دی آیاز نمبر راي وایز عامه ته آیاز عامه دکا ملغله راي په ګټه کې وایي چې ته راشه زره درې وزيران ګول وسه محمود دا آیاز نه ته پوسه ته آیاز اونې دې ما ده دول ماته نوټو تا ماته ښه ایاج پدې حضور جته یې دنیا کې او بادې نومل غلره ډېری دا تا وروړي بشمار په کني او چې ته نو لري په پیدائش او د کې رښتا به دېږي شي مې دې دې ملایې کېږي چې نومې ماتور نو صاحب دې دې کېره نومل غلره مسئول خدي او صاحب دې دې خنره هغه جران ته وخت به دول وسالره قران کې کله چې ذکر کوي له ادب له حاصله من ما شلف تا ایمان اوره کالا امان ته به ما سلام دا معنی ده چې تا ایمان اوره دې پته شي عمر نه تا ایمان اوره چې په فاسه سره ټولوس باندې چې دې په خاني عمل ده به شي دا نه چې مو هي چې نارځتا مشرق ابي دا پر فرماي عاسوک چې منه یې شوه نو هغه زیبیت اثرمال افیصل زده په ممدا کلا دلا ابوخای چې دی او څوک راوږه دې دای زوګان زوخه وای مې شي ما هوکای الله مړن سوت مړن سوت حرامه هلاله باندې کړی هغه ما هوکی کوته قناه ثابت ختمه کا فصلږي پدای رسوله په دورو سړي مې دې کلا سوبوشيری دا یو لږ کتابونه ماته ته په کې ناشمه نه ده پکې نه زه راځم چې څنګه دا تباو बर्बाद شي زما غو م تباو बर्बाद شي زه ور په بصه نه خلې زه که مثلا د بازار کې یو شیخ اته لای نو تباغه ته اول وای چې بایچای پرون پسال یو فنن په 50 ډار ما له سره کپ سو غل نه شي په څرکه قتل استوراش بازار ګوندته ده تا غبن وای دوکا باندې کې دارنګه یو سړي چې قیمت کتاب دینه مې ویم کې وای دا څنګه ساري شروع کوه نو تاسو دا اور سلګي ښه اځه تاسو 42 درځي لږې او مانا دا دایرو ځان په او کې الله مونسوت حضرتي خیراتونه ربا ير بو کې ذاتول الله داسنه یې هر مون کر مجين کسان چیما نه راډ پس پنفا امانو کني مال قزایو ا شایکم ورکتکات دایلا اجر لرات څخه چره یالو پینې بغم جنی اېمان وره ویګی دا لانا په دې اوا چې تاسو زما کوم معاملې څخه ما بخیاس تاسو کوم د سپو معاملې کې هې مومنان نو که چره ونې کيده آثار د بیگ نمونې نشې د شګ نمونې نشې مفازن مفاله منره او شی پجن سره د الله رسول پوه شی په د د ځینګې شونه نمبر کوي افاضل اعلان کوي د خلکو ته چې الله رسول بدرځین کوي هغه ته به قرآن شتا د لراسمال او اصل مال واپس ورکړي نو به ځې کوي په رسول رسول أنا به تاسو چې کولی شي چې سُد دې د املا خورې او کوي دا م ژوند د چال چې سُد دې پیسې ورکړي وی تندس نو انتظار وکا دلاث ازاده اوتا مین سارا چلاس ازادس او بایمتانا پسود گوزه کاغذو چیمالگولی دی حدیث بخاری کرا دی اللہ او سر او بخوا او نور عمل اینو لیکن کانا یودان انناسا خلق او سر بیلین دین کو نو چی معزز برا را را نو کران و تبیر پشرافت و رسول آور کی و چی تنگس برا را را را را را را را را را را را را را را توی اللہ واسو اګه خیرات کوي غره ریتاولره چې دا பை سوي ده نه فره ات څنګه سي به کوي دونکي اذان وکي دا راغره ده نه جو افور وکي شي الله تعال او ور وکي هر چاته توفا ور وکي شي پورا ور وکي شي هر چاته چې ګړو اپدایو در ختم شي دا سرور مضمون توحید رسالت او جهاد انفاق کسی بید اللہ تعالیٰ دینا رسو دا سوئے اتنا دا تتممی تتمم دیتا ہو رو کہ صورت بانی تفریعات صورت مضامین رہا کئی حضرین کے کلیمت کئی یا ایوہ الذین اذا تداینتم بلائن اذا عجب محمن بینکم قادبون بالعدل ولا یحبق قادبون ایو سباکم اعطا اللہ فلی اصلاح د مامورو ته چیلنج اصلاح کوي زکه چې اصلاح کوي اساس له دې نظرې رتا سره د شمنځه کې اری اصلاح او معاشره د القتالږي زبيل الله تعالی ولنکه پاکستانو صحیح نتا سره معلوم لګوي چې مامره زروستني نو ډیران به غټي ارډ بباړي نو کار دي ماملہ دی درستہ نی نوٹوکے بھریور کری نو جنگ دل کے نوٹوکے نو اصلاح المعاشرہ چتاسو اگ اصل مقصد د جہاد تکیار شی اے ایمان والو اے خلقو چتاسو قرآن و سنتو مانا کلا چلین لین کوی دکردے ترنیٹے مقردے تداینتم لین دین دین ذکر ذکر کو چه معجل نه او جره مسمن دا من سابغه بر کوی مفہمم کوی اژا اسلم الک پیسی دروکم جی زخر لا بچی جی دت محمدی د فقات لی دی باندې فاجل مجروح کی یا بے فاصله یا باتیں ده مالک کو زباط دیلوئی دا جره مجو بے او احناف اور کا فاصل وی دکا مرسی الال جدا لیا چاہنا فضا تیدا ہر شید چی جنگ تا شیر رسائی نوغلینین حرام فاصل چاہی دکا پدے پوا کے مردائی میں چوشتا نستا رہا ندا نروازی دکا شاید چی اوڈا لگی شاید جال نواشو چسی مہی را لنستا لی ندا شاید چی مہی ڈیر رہ شاید چی رانی شی دا چیرانی شي دا ی هغه باپ د خص سات د به پدیو کوي نه دا قابل استاد کی نو هغه کتاب شروع نو اول دا غه باپ فلا سووی باب المصوعات په دې کې مصنف اته ذکر کای بعضی ذاتی ابادی ورسی ایلت طرف ادا لې دا یی کتاب الصلاة و دیکی احکام دا جواز ادا حجم جواز او فرائز سنن واجب ذکر کئی فرائز پاکی دور دی سنن دور دی او با دی فقاو باب که اولش میریدی لکف نور رزا آقاوی باب سنن فریدو با دی فریدی و فام دا استاز چی استاز زیلیش گنا استازی نوی خلاصا موید دی صورت که دورم ازامین دی اګه اول موضوع اول ورن تر دې دې دې نظر دې په اول موضوع کې دا ریسی دی سورته بقره دا نيسي په روز ما ته ورو ته طالبې هرې جې خو د هدايت لرو ما زسړې دا مثال کې پېشم موږ په دريا بوند او څوږه یو کړن شته په کتاب لینو په انصاف ورلرو داړي احوال د مسلم سنن په مصور سر کې لړې مسلمانۍ کې سموړا چې تعاله د باپ په لاس نه درځي منه تبو شباه الهام شو کې ما روته من کو دي کړو منګور کې ملاوي کې ما تخنور دي وبس ټیټه ترمن تک د تصوراتو او د تصيقات خلاصو وایي احکام د قانون اساسي وینم مان تر کې چې څوره مسائل دي داري کلیات وایي او یو وردا دیو ندی په یو صاحب کې ټول منطقي ویل دي مطلب دا دی چې تاسو له نه لږی خو منطقي ان دي او غوړه ور دی یو غنډه حاضر دا یو سره دی یو فن دا وکي نو کمز کم چې دا فن په کتابو ویږي کولای ځای او ور وی کتاب اخلاصي او د پوهنشر کتاب کې کال ز تیر شر ټول مور تیریو په وکه تبا ایس پوانیشو پا مطلبا پری پوانیشو که دی کتاب که دی فلانی کتاب نسو مسئلے نیوی اصو کمی قرآن بیان که لین کوی د کرده مزر نیتے مقرره و کئی مجورنیتا مکو جنگ ترسید دیو جنر فقاو ماخص که سو کوی دانیتا لازم و اصو کوی دانیتا لازمنه سماتوا مده ینه مالکي وي بغیر د لټه مقررې سودا باطله ده انا کوئی فاصله نه شبي وي فاکيوونه نکل کوي دین داولې جنگ ته ورسې لاره جنگ بندای جنگ جوړي الی کل دیږي قومي ساسکو لیکل وینځا په دې کې هیڅ څوک تا مودایې وای نه لري انکار دې نه کوي لیکون کې دې لیکلونه عین مانا مژې کوم انکار دې نه کوي لیکون کې دې لیکلونه کما په مانا لري ما لوځه راو نه چې ف라이من شي کړهلې خو یو څه چې هغه نو لیکل دې په کار دې چېونکی چې چا ده توي زما د زو د معاملې راځه لوځه املا دے ہوئی آغا سوئے چه پچابانی روپائی حق روپائی دے نا چابانی کی روپائی نو آغا با املا کئی املا مانے وایل وی انا با کئی منشی تا آغا او دے ریگی دالنا آنا اندر کمائی داری حق ناید شیر چیز کون سوئی نو آغا سن روپائی آغا او قوی جیو بولی کون نو آغا کون دے سل دیه شد کوي دي اوی پرون کوي چاغان کوي دا یو سويکی صاحب نو کوي زمو لیکلی او تو اوس او غايب ووتلا نو کله ورته کوي دو درو شود نه مو سم وره خ عرب لار مونداي تا یو سړیو په پوسو یې په پوسو اوسه مې یا غزې لري دروشله نه کوم زموږ نه چمو مانکه شرو نور کې غزې خو دروشله نه کوم که درې شله راګې نه درکو هغه زه دې شلې وره په پړې لري تاسو سپوز کو غواړي خرس نه یې پوسو سو تاوی درې شلې دا د مارو دې د کونه کولی کا او یا دې موږ دلته وای چې څنګه هغه باندې ما نه دې لپیږي ټول دوکاور کې او یې نه کی هغه سره 200 روپے او دې ریږي دا lana شراب درې نن دې کمای دې رقم نه شي نو کوي هغه سره 200 روپے په کو کو نه پوه نه یا کمزور یو بیمار جوه نه چلے دا یا توان نه لرو زه پی صاحب نو پیدا نو املاع دیو کی ویناع دیو کی ولید ده قریب ده ده رو, رو تر افلار پی صاحب شل املاعوی دستو تاک ده ابن سابین پا درس عویار در طالبان بناستن کلچا نگبا در سلالو در حدیثو نو عویار در خلق بناستن نو تباویل فکر خونو در چلو نو مستملي يعني هغه سره چې د استاد خبره کړي وايي حدثنا افلان ان فان عن رسول الله صلی الله عليه نو حالت به مستمجي وډالو حدثنا افلان نو هغه به وپلوړو حدثنا کړي په دې ترېکا او یو زو څه وایي او د ابن عاصم النبيل پر درس کې یو اولاد نظر کړ او دا پر درس کې درې مستملین د چار چا پر بولارو مستمیل دی مخد از مکه دو قرآن او دا عجیز یودا ش دور ملی منصور یا رو دے خفاو نوزیران اور تاولی خفای ازا ما مرگری محدیسین شو قلط نشاپی رجی اوزا در سناس سن تکر منصور طالب دا عجیز پاتی شو او دیر قابلو دار شاو د یانې د خپل قرارداد روانو سره درانه منصورو کېنه سي به خير دي په جده حديث درس وکي په دې دغه وروسته 30 ورځې ځو ګان لا و کړئ هغه نن نه راځي مته دایي بچا خوشاله ارور ني صابور ترغلو د فارس د شابول کې وځي اورل خدمتګارو فوجور سره یو ورځې کنیصا فول کې شور شوقه شو دا باندې ده پاسه دا اړوند څلمدګار خاص وخاته کې ګوړي د نشاپور کول سر تو سر په پیپې ټیمنډي وایو واړو له دوی ما شمان ټول منډي وایي ته پوسیو کړل چې له عبد الله ابن مبارک تشریف رايي عبد الله مبارک هیڅ سوچي کې فاته اغلب امام Boniface خاط شي وی هغه تشریف راي داغه استقبال وکول ټول کړو ته هغه قتل عبد الله راغې یو استاده جامو کوه اکل پهنې چاچا پیر را کوزه خوا هارو ناسو خفا هرنور ته وی خفاي و تهغه بادشاہ ني توغه د بلنیو بادشاہه په بدن خلک سامنې ما بادشاہ زینو کوه ما داسته بادشاولی دا چیاغا زپنون اپر منگلی کشیدی ویس چل لی ویبدل تایو سڑی را تا ابن مبارک ما تون خلق قولی دا چیاغا لپر مند اتا او بیختیار روانو بوداغان زانان ما شمان وما دا قلوب بادشاولی دا دای سنو او دای تایو چه در زحابی مشہور کتاب تذکرتر حفاظ سرور جلده که محدثین وی حقیقتا به ایرتمه ده الذهب مناسب سبب دې څو په بولی کړي شي هغه غل محدثین او تراجم ذکر کړی دي حالات کله چې هغه ذکر کوي دا یو تطابق مفصلین کې ما چې کل صدای ختمه نزلو نه نوان ذکر کوم چې په صدای کې علما سورو زهات سورو فی سورو کلا سسورم زنا د قصور ادايکم کوم تار او په دې سره کې شي ان زمو مفصل زرزر ذکر کړ چې دا له خلقو او دا ری تاریخ باندې کتابونه جوړه سفه تو صفان میجوزي تاسګه تو حافظ زاهدی تاریخ ابن خلکان دا کې یادونه چې دا له خلقو تاریخ څنګه فالیم له لیل. مستملین درسو او اشغالان یو لا څلزر आम्ही شو دانیږي ابن جوزي په واش کې چې دې ولادت او ټول نو سملی نو غوې میوزیک نن تقریر وشو او صحیح تو غوهای صحیح دغوان زونه کني دتنه شری نو دخره نو کافری له سره دخره نار جنان چتاس قفید غوانونه دا دخره دی کغه تاشی وا یی رسیدې نی ادی په دمون کور سر از کل استاد چوچی ورکولا ولکو میند تاوایی چه کوری یاو میاش لسره دی چوچی دا غرما زراواتم استاد الله رو دا تلقیر کرد مار تا امه استاد دا میند تاوایی بیده سرولگو نه یاداش نی دورا نه خود یاداشی ما غلشم چه قرآن قوید خود یاداش کم دی از سریف دیاد دی نه دو خود یودی دا استاذ سارے سارے دا دا و سره فا سخر مقدم منو لاندې دا زغه استاد الکان خو یو څلته مهنته وای لکه سره سيد فيس کوجو زو بذات او غرش منجیشو نو دا عورت کله یادي یره یا کور په زوامه ما, ما ته خبره یا زمزته سيدي چیری شي تدل یری دل او فتا یدل انکار دې نه کوي غوان کلا چروبل شي سمانه کله کې او مملکه دل سره کو ګواہی نو هغه او کله چې توحید ګواہی چې زای او زای کې خلق شرک کړي ایا زهید توحید ما دې نه غوا وسي دې ونه راځي نو ای بې معنی دا تایا شاید د یو په څیر ګواہی اما تنګېږي چېلیکل کویلګ کیا ډېر سريل لګه سما یې سمو سو انت تکالیف الحیات ومی عيش سماجين حولا لا ابن لك يسامي ن تنګېږي پهلیکل باندې کلګ یو ګډېر ترنيته دا دې انسان دې الله تکا ادرس دې په اړ دي ګوای چا به دا لیکوم به چې وای دا ګوای دا لیکتي چې دا ما پتا حاصلږي پيوي او قریب دے دیتا چې شک بنا کوئی سباب اشک مو بھی چا روپے سو رہے مگر کچریوی سوداگیری حاضرہ تن ظاہرہ چہاروی دی لڑا پمیز پل کے پلاس ہاں بایدار روپے واقلا چینی را کا چارا کا روپے واقلا دین حاضر بھی موجود بھی دوارہ روپے موجود بھی او سودا موجود ہے حاضرہ تن کچریوی سوداگیرہ والا شیع کچې سوداګري نکار شي ته حاضر شي سودا موجود را پیسې موجود دي چا دې دلارا په پر کې هیڅ ګناه چنه نه کوي هغه غوا کل چلند نه کوي اته کریډیټ شور کوله لګون کیتا غوا تا ما مردان ته وزیر اړشیدږي کې یا ما سره پلاني کېم ته وزې نه غواش غراشي کاجو ته غراشي هغه بلی کوي دانه چې ته ورته ا زه وان هیڅ کارګلندل کوئی ا تقلیل دي جوړ کوله لیکن ګتانه غوا تا ا کو کیدا کار نو دا فصله پتاسو کارکم ف ان تفعلوا فتاسو تقلیف ور کوي تاسو شهادت پټوي نو دا کار فصله پتاسو وی دی الله نا هي الله الله په شي پوهه د نړۍ دونکو اصلاح د مامله کی جنگ ټول کی جوړ نشي یا څه اګه کو سوال انومئي لکونکي نو غاڼه کبڅي ور کوي دا زم ما زړی تاسره غاڼه شو کتاب نه نه وځه غاڼه شو نو غاڼه کبڅي ورته واه چې لیک شې دینار او تور ایمیشن نتیژنشم کولای په همو دا وغه فائیں نه نه باز کوم کامینو ګرځئی <تصفح> باز بیان بازلرا لیکل تاجت نشته باز کوم مراد خرڅون کی اب باز کوم مراد اب شونچی که امین باز خرڅون کی بازلرا چې بای ته امینه لیکل څرنه لیکل تاجت نشته رابا کی گلی کے گانا در ناسم فدا بھارا در گانا کی را رابای پلاری ماس فقین بورو سو ما لگتن پیرا کی یا سوشی کی کامینو گردری بازی خرصون کی بازی نو ادازی کی آسڑے او اتمنہ چاہتا خواہ مانت کے خودش پرمانت دارو پائے پا حقیقت کے ما تاثر مانت کی ما کتاب خرڅ په پلس وو کو اګانه روپې تا سرامنټ شې ګرځې کور وراکي نو چې کله ته کور ته اورو سينه امانت هوکا او ته من امانت هو او چې من شو هني ګښو امانت الله ندي ویږي امو پټه وي ګواہی مطلق شاهد نو شاهد ته تورید دې اچا چې پټه ګواہی زده ګنګار شو وروځو توحیدی چه پڑکا بیانی اونکا ضرخ ختم اللہ و لا قلوب امانی اکران صورت کے دلالیم بوتلا امسلائیم بوتلا پا دی مثالوکی اول مثال نصف چووری بلک نرنانگا اثروڑکی پادشن نو آخر مثال کی فاحت تر اول مثال نمونکنی نو ختم اللہ و لا قلوب امان نو آخر کے اراد آس من نور پیدا زګوننګا دې داغه درال اندازې کول توحید الله پاشبندې چې کوئی pore ل لله اول داو او فوبو ربكم نو اخر کې داول توحید لله ما فسموات او اولاد د خوات باندېږي چې کوکې ارڅ الله دې مملوک پیدا کوي چې ترکه مينږي داول توحید را بیا یو ذل دعوال توحیدو او بجو ربکوم ادرین ذل الہو کم الہو الالعو واحد ادرین ذل اللہ لا الہ الاہ الہو الحیر قیوم اصلورم ذل للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سلور مضمونم نصلور ذل دعوال توحیدی رہا دعوان کیا جللہ اجو صلی اللہ دقوائے بازت ذکر کوئی دقوائے قضا کیایی مخی بین کرو عبادت مو کئی خالق دار او سوائی مملو کئی زمان عبادت مو کئی ولی پارسپوہ دیم دعوی سای را بکی اور سرا تدائر ہوئی آواز شدنو سازکی دریا پٹوئی نو حساب ہوکی اللہ پتے سرا خالق دار شدیم او گدو ہو او مالک دار شي دي په پار شي دي نو بدوه تاسو بهي چاره چرداشي پکنه اس زاول کوي چاله چرداشي الله پر شي قدرت والا بای بای کوي عذب من خيكي دلته کې چون کې د توحید مسله ذکر او الله وایو وکي یا سره ذکر ته ابا ځیني کې يعذب من يشاء ويقر لمن يشاء ما ځکه برازي اولته کې خاتيان ذکر دي بېمانه الله پر قدرت والا رسول حق دے کنتم تم فیشے تبیما کن اعلی ابنا امن الرسول فی ما انزل الیہ وسترکی پیغمبر ته کتاب یې پیڼور کړي ا پیغمبر مانی ایمان کرا وړے دے دانه چور کو منی نه امونان ټول ایمان لري ودانیت اللہ چلا فل سباد کړي اټول ایمان داری چاله فرشته را لګیږي په کتابونو را لګیږي انبیاء را لګیږي اوای موږ نن دلتونو کوم په چا کې داندیا نه په پیغمبرای کې لکه يهود موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام انا سراي السلام نه نور مانی موږ ټول انبیاء او څنګه اتمان دمسلې رساله اموږ نن ایمان داری په الله په ورسټو کې تشکر ونلاله امانیت اولنبیاء بیلتنکو پمین دیت چاکی دنبیاءونا چی بازی منو و بازی نمانی رسالت اشارہ درہ مسلہ و جہاد چی کل د مومن بیللاشا ابی رسول شا نچہ گئے کرا چی وارد من کتال انونگ منو کتال رائے من جنگ لزو سمینہ آتانا من وارد مسلہ د جن وارد من انفاق قورانا زم چراند تعالا لغمال اگر د درم سرون چيښه ورته قران دغه کتاب دي سوره 7 لږه چې سوره 7مې نورو قران اهم مزامين راوخلی اپاغه او وکه الله امنه بخنه اتا ته دې راتل لا يتقلق الله د جهاد مسله ضروري پاغه تنوي کوي تک زین نور کې الله ایچا تا مګر موناسې توان نه غو چې شالي ګډې نو سمزه که څوک موټي جوړی نه دي نفلرا اړې ټوکې ده خپل د پېنې پوي چې اصل کړ د 24 ځله دی اغان نه راړ مته بي زاله که صبا مجرد راغس یعنې کایстаў اصل کې پرتی اباب استعال ایک بدی کل ستا در شام سرخونه تا پزور بدی اکرا پزور دیاسلت را ستا زاد خود دیر پار و جخیر اکرا نتا خامخا شر راک اکتصابی ذکره را او آئی اللہ امنی سی پاوشی بان نیشی من پری خودا نسیان پا مانا تارکا پا کو گنا نیشتے او قرآن که فکسنو پا یکا فضا تن سا او با بوم تا تا قرآن بوم قرآن مپرده کو دیجاواز کی نده. کمو نه پریږدو یم شوکتا ما په نه چار کوه تا شو اوه ای زبا بوتیم باندې بوت دغه څنګه تا ګورځلو په پخوانو وا ستاه تام په مونږ غران موده ایسره غران غا نه ته د هوغو اجازه له سام کې د بریښنالو باندې نه چایته غران شو اوه ای الله نو بوتیم باندې عاشزم وسې شیم لګاره سمانه چن فاطو کا عطا فرہ طاقتیشے اب خنو کہ انت لدی کنا طاقت سوسی وا عنا خدای سوسی لدی کی ما را ہمت را کی اب خنوں کے ما تا کے فقاص اس شے میں رحم وکے انت مولانا توحید اور رسالت سے اشارہ تے زمین حاجت روائی پیغمبر رحمت یہ ذکر کے بلی کا قیاس ہے مغالکم کافرانو رای موندیات تپوزی امانو لگوی صورت که سرور وزامین سرور ورائه مقتصر پا تتممه کی راستن ماروی صورت مکی ختم شلی اللہ ما فی زواد من تتممه دا سرور وزامین نهات من او صحف لوعاتو اللہو لا الہ الا ہوا الحیل القیوم نزل علیکل کتاب و برحق مصدق النماء بین التوراة والینجین من قبل هدل للناس وانزل البرقان ان اللہو عزیز اندل اللہ جہو عذاب شدید واللہو عزیز اندل انتقام من لا اقرام مزول کے پس سورت انقال در تیوک کے لقران کریم دیم سورت اول فاتحہ بیم وقراء او نزول زور کې یو کم نه ویلې د مدني صورتونه دي صورت کې مناظره ده د نصاراو سره نگران یا علاقه د پیمن کې چالتا نصاراو شهدا نبی له سراتو سلام کې کلم مجني ته شي اسلام خور شپاره وکي یمن نه ځان تمور رسیدل دا هغه ګران مشرانو دا غلي دي خو کې دا غوی علما دي او اسا دي دا یو فند دا غلو نبی اسلام سره صحابه دروغ وکولې هغه جو څو اعتراض وکړي دي هغه ترالي جواب دې په جی صورت کې دې صورت مقصد دې توضيح دا مسالې ارباو مشکوره او اصلور مسلې چې کمیټې شي بقره کې نسرت تاغئی وزاحت کی بزیاد ترسیلید او پاغئی زیاد ترسیل کی دیو مسلوہ دا علویت دا وحدانیت دا اللہ دا توحید بقرہ کی دو مسلوہ اس بات تا رسالت تا نبی علیہ السلام دو مسلوہ دا جہاد کی سبیل اللہ تعالی صلوہ مسلوہ انفاق کی سبیل اللہ تعالی دا سرور مساله ذکر وی بقره کی یو دا الله توحید دا خواهی اوالی پا قل صفات اکی ادرین اس د تا صالت نبی علیہ السلام ادرین دا جیحاد مسالا سرورم دا خلق قولو کې جیحاد کی دا دا سرور وارو تفسیر دید صورت اعلی د دا صورت مقصد توزیح او تفسیر دید نمسال ارباو مسبورو په زیات او ظحت سره او ترتیب سره کوي اوله مسلات چې شو د مقره کې دکر شوه د توید هغه اوله راړي دو مضمونو د هغه دو راي ااد مضمونو د جهات او د انفاق دوه دلته م مختلفلات رايورې ممسله اعتراو د نصاره او د چتا سوای د خدای توپ صفت یو الله نه ده نو عیسی علی السلام چې د خدای کولو کووله مړي به ژوند کی کول او د خېتی دنه خبرې به کولې کله دا د خدای صفت مې نو خدای توپ ایادې الله نه نلې عیسی علی السلام الاله دې دې جواب دې اول مفصل هم اعتراضو دا د پخوتلو سابقاو کې پخواني کتابونو کې عيسو عليه السلام ته الله دې وي نه دي نو تاسو وايي د خایې نه کیږي په اور دا د نصارا ذکر کوي اور جواب دی دا یې د مغزلو کې يهودو د نصارا نو مشرکین نو دریو د لټه ذکر کوي خلاف د پیغمبر او رب پینځه لی نو په صورت کې نه او دی سورت کی پنزلس او داگر مفصل بیان کئی تدرم مضبون دی جہاد تفصیل کئی مخ کے جہاد لا دا مجاہد تیرنگو داگر و لقاق او صفات ہوں او دی سورت کی زیادت کئی مجاہدین و لقاق دی جمعات جن کی دی سورت کی تحسیس اصول دی جمعات دا اصول ایو قیدل مخ کے سورت کے د پوغانو فرق بیان چې بل یو څر کې څه کار غوړو بده لشو اځه یې څر کې څه د کلتنا پتاځله کوي نو دې صورت کې زیادت کړي چې پوغانی په دې پدېم مېم په هڅه تاسو کې څه په نظر کېم پتا نه سره وکړه نو چې صورت کې انفاق ترغیب ذکر کړو اذبو خلا حالات نو دې صورت کې په دې زیادت کړي چې انصاف پر پیڑا یہود او یہود صفات حاملان نسبت اللہ تک یہ جو اللہ سے محتاج دے جن مال غاری اور تراوی کیں نو صورت کے رمضانین لے کر کیں بتفسیل و توضیح و زیادہ زیاد تفسیر او وضاحت کیں نفس کی صورت کے سرائے مناسبت دو صورت مقصد توضیح دا مسائل اربعاو بے زیادت مو تفسیرین مو کی صورت مناسبت مو کی صورت کی اغسلور ملمون دکھرو اور اغسلور وارت تفسیر دیکھرو دو متصل اگرارا مو کی صورت کی پتوحید شباو چتاس ہوئی الہ نیشتے عیسیٰ علیہ السلام الہو ملاقی جواب پدیس صورت کی راڑا مو صورت کی پتوحید ادللہ اقلیان اقلی من الملائکو حدیث صورت کې دلته آخرياو نقلې ملي رمي ثابتين دي نموتصل لار ماخي صورت کې حقيقت الله د بني صاحب ذکر شو دی اجل حدیث صورت کې حقيقت الله د اسال ذکر کوي نموتصل <سؤال> لار نوخي صورت کې اغه نو شوبه ذکر وي حدیث صورت کې جا شوبه نموتصل <سؤال> لار <سؤال> <سؤال> ماخي صورت کې دجاج شو و بیان دو امور سلاسو تعذیب الاخلاق، سیاست مدنیان او تدبیر منزل او دیر صورت کے زیادت و زیادت و تحصیص و, و, و جماعت چیز د او دے دی مومنان او دے دی موہدین او دے صورت کې احوال دی ثابتین و ذکرشو متقاشرین سوس جاگر تقسیدی دیو حضر الموت او دیر صورت کے احوال د متقاشرین او دیو ملک صورت کې د مجاهدینو د باذران ذکر شو د قانون وتنه اساګې تعلق او د دې صورت کې د دې ممتاز مجاهدینو بیاج اساري بادل د صورت ته لیس کسمه ما قبل سرا ربتے اسرقم تعز د قرن نصارا لاغي شوبات هغه صورت کې پای کې د نصارا وغد دې او د هغه شوبات دې هغه صورت تعال ایمان دې دغه ممتاز دې په اغه صورت یاغې کې جماعت اصول به هم شيږي چې جماعت دي جوړه نه څنګه اصول به شي یو صحیح دا هغه جماعت جوړي شو شو دي نو تاسیس جماعت اصول به نه لای دا وه چې دنا ساراو اعتراضونه دي پد اغه شپا جوابه په دې صورت کې لري یو اعتراض دار جنګي لري صلوات والسلام خاص عرب ته لګېږي شه مونته لګېږي شه ذندگیو اپ رسول الله جی کہ الله پیغمبر ټول عرب ته لګره بلکې ټول انبیاء نے وعده راستیوہ کہ پیغمبر راشی محمد رسول صلی الله وسلم راشی ټول به منی دایو چې راز دے د نصاریان کتابونو کې څنګه یې ګوري موږ راوی ټول کتابونه او شپه کې ترازو نه یا اعتراض دا کوي چې ان محمدن صلی الله علیه وسلم لمیا بس الیه بل بوځه له قرآن باید که ستاوش کتابه را خید انبیان واضح استشید چه نبیه الاسلام راشی نتاسو با پاقی ایمان داریش دمی تراز داره چه قرآن که دنساراو صفت شد از آقای دین نو چه دین تعریف کرده نو منگه سنگ جو در دی جواب داره چه آو منگه نساراو تحق ویو در ایمان داره دان څنګه موږ نه زده مونږ تور ویل دې ان بیا اوځي تاګنه د دې چې دین د مسیح علی السلام حق دی موږ موي حق دی هویږي چې ترلاسه کوي و حقو منسوخ شو سلورم تثلیث ثابت دی لا کړل تثلیث منه دی خړایا یو مریم دمی شاه اځه ما دا ثابت بلاګل لے اپا دید اللذی مو ایداء باطل بلاقل دید سلو رب پینزم منگا موحیدین یو منگا ایتاش ایسا تا الاغای نسان حضرت ایسا پا کامل دن داگلیو منگا ایداء وقت پارا کامل دن دا پارا لیکن وخت وقت دا پارا ایسا بی افتر احسیت پکرر چیاتی منبادی اسم احمد جمان رسول پیغمبر راځي که ایمان داري دا شپه ترازو نه نصاری کتابونه کې یو اعتراض محمد رسول الله عربي پیغمبر دې مننه دې ترازو چې زمونږ 빈 مندو ده په کتابو کې موږ یې دې کې شاکري دې دې ترازو چې انبيیا او دغون په خاني زمونږ تاریخ کې موږ یې ټیګل سرونو یې ترازو تصديق ثابت نه را کړل موږ یې باطل مې را کړل پیزم اطراز مو گا معایدی دیو مو گا ادا سنتا حید دیو غیر لوائے چیز پاگم اطراز چی مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پا کامل دین راغلو موږ گا مو کامل دین راغلو دو وقت اب آدھ دا شپاگ اطرازی مری انگلیزان چی کل اندوستان ترالا ام اگلیزان صدیب پادری آوس تو دا اگلی پادری من فندر علم چې تاسو په فاتحه او درې زر ایټراځونه نه کېږي چې دا اړېګره سره درې زر آتورمایرو اذور قابلو انا دا وی چې علوم د مسلمانانو ته لږه ته یاږي منته فلسفه قران او حدیث صرفونه هوا صحیح کلا نه دی نو ځان سره غلا وستم نو و هندستان کې ګړېږي او تقیب چی دین دی عیسیٰ علیہ السلام رشتی آ رہے دا حق دین دے او کسوک محصر مناظرہ کئی نو رمیدان تدیشی تول اندوستان کے غشتر ہو او داغل جواب سڑے نو انگلیزان جی پوچھوں چی وہ داغلے قابل دے او دین دی عیسیٰ علیہ السلامی ثابت نو او خلک رہا نو په علا کې کی پہ اندوستان کے غییوں جن سم قرار کرا او تول اندوستان کے اعلان اک الابات کې مکانسې جلسه وای درې ورځې او د عرض شایره راځي د تول دین حقانيته ثابت مطلب دا نه ځان نو دا چې بینو را قومي جلسه کې منځه ثابت کو چې دین د اسلامي شریعت کو جواب سولته لې شي الابات کې دا جلسه مقرر شوه په دغه کې هندستان کې جسور مزاهد دي لا ټول دا یو سا 360 کې اسل چې دا لې تقریبا 30 40 خلک شل کېالو شي باجرید اولي دې در درم راتوګ اعتراضوي پیوځو இந்து درم دا غي جو جواب چاو نه کوي بیا اجرید دبد مترا دیو دا غي جواب چاو نه دا یو یو ما ز پړا له څو او دی ویلان کو حلم مبارز دی سووشه چې میدان د شعرې کیماته حلم مبارز دی سوږدي چې میدان تراشي روسر را... او رو شروع کو د اسلام اځکل هجو کو ویلان کو حلم مبارز دی سووشټه چې مقابله تراشي د دیوبند علماو یو عالم دی رهن دي رحمت الله علماء اغم انتخب کرو چه تبا میدانتو دریگی مولانا رحمت الله حضرت اول در پادری جوابونه اوکو چه سوره ترازی نو اب بیر پیساییت رد رک شو روکو کلو چه رد اوکو نو پادری در اغیی جوابونه کرشن جلسه بار خاص شو او انگیزان روی چه من پدرگونو لکون روپای لگو یا خطولی بربادی شوی سوکو پادری تا غصو چه دا ای ظالم کون تباکون اخیر مشوره دا اپران چې دا پادری خوزک اوج میوید چې دنگا ای در دنیا خوابه کرده پا دین مولا دا قابل مولا دا تا وضا پانه جو کون چه دا ای شریره نو اعلان دا پانسای دا زوار وشن دا قتل پادری خوزک پلوان پوک او اگه دا بلوچستان لکوٹ قلار لاد ترکی تاورا چه دا سلطان عبدالحمد خان زمانه واده ترکو تور کی گورماو با چا م زمانو شریعت نه افیدو او په نه اغلاس خصوص تنی ته ورسه امولانا پاتشن پولیس تیراله دا لایسانو مولانا ایوځای کې پټنا سو دا غی نظر باندې لګی از شپیش کې پزنگلی کې اغم روان شه دا گو پیر دغه بندیا مشر حاج نداد الله شه ځهره مولانا کاسمه مولانا زمزمه پیلو ערې دوی پیلو هغه ما کې تا ورسته پادري چې کاه پسند نه تا بادشاہ ته وي جما سر جما نظر کې دین دي قال اسلام بشياره ستاسو یار هغه هغه یو ازه نظر او شي پادري چې راځنو تر د تورکیو له ماته ناګې شو پادري د بادشاہ ملي کې راځي که زم مت نو یا با یا با زد اسلام کنزران او کتاسو پرشوی نو تاسو ایسایت کنزران اترا اکتو زمین جوشو نو ترکو که صوک علم دار سے نو چراگی جواب پره ترکیان کتشت دیو چه قاضیر او زاسته قاضیره ادار شرخ خبرې غلط روایت پیشکی پیری موزید اپکی دو بادشاه حیران شو چې څوک په دې کې مال معلومات يو سورګ راځي انا جمله وګوره یو وګوره بادشاه پکړه وا چې بارو کې زمای جواب سچ وله انا زماده مذاري سوفته بادشاه په بریث باندې بریث تیز اس باندې وسره سورګ او اجل به په نو پنځه یې اس په نو آل در بل اسکیارو آرتا نو دیب خون ببر اسورشنو اغرو پوی اطلا نو پدی تریکی خانه بریدو ڈاکو دا ڈاک د کابل نبا په دوی مرد دیلی ترسی دا ایو دا چاہمو چاقا با یو سرید دیو کلی نواز بل گلتے برسو بل کلی نبر کلیتا دا داستے دا دو آفتو ڈاکو پا برید سر را دا پا دوی مرد میکی اور شاہی مکہ تا لے مکہ گورنر والی کے خط ورتے بادشاہ کہ تھارسو عالمی کہ نوصرانیت راست کو نہیں چھوڑا لے والی خاجین دا لا سے تصرف کیا مستاپوں دانش آغدان کو سیکی مولانا رحمتہ اللہ علیہ سے لے گا اڑے رشته مولاناے تو بڑی سر کو ادمہ کے نے قدم مرث کو نہیں تو بادشاہ تھے کہ زمانوں بنا داځي کدوې جره می دان تا چې را یونو فرمان الله راځي بنا چا غړي انتظام شو علما رالو د ټوټه مخرفات کا فایل غلو سټیج جوړ شو ا سټیج باندې پاجیو دې او وړیندا شي توجوش دې کا وردا یتمه زمام مقابلې څوک دې چې مولانا رسول پټه نولیو کلی چی پادری اترازون و پروفانڈر او که ناس نو مولانا را پاسد رحمت اللہ پادری چې اللہ سے چوارتاوکت اللہ سے چوارتاوکت اللہ سے کماندر را پاسد مولانا چی اترازون نو پادری دار دس ماتوں در قسطنی شاید البار کی پاکانی د ذریع در قاسد پادری سنکار اسو اکاسد کی پاکانی در تر زیادر و سرانہ دا صدت پاس شکوش لکا لگتو دا اغدان دریافت اغدانگل اغدانگل شکو خلق پا انتدار کیو پا خانی جو گئتے اغبا کینو اغدانگلی مولانا جو ابو ناو کو اغدان امباد کتاب لیکو پرد رسنانیت اغیو کتاب لنے اظہار الحق اغدو جلل کی مصر نشائش اغیو کتاب لنے اظہار الحق دا اغیو بہترین کتاب لنے پرد نسوانیت منصورت احل امران که دا اشپاک اترازونا اراغو دے اظهار والحق کم دے اشپاک اترازونا جواب دے داکن کمان اوکران مولانا با اشپاک اترازونا ذکر کئی تاغیر تفسیر کئی او پاہ زمانے کے بیاد روحرمانی تفسیر روحرمانی مصنف چیدے داگر دا دیئے نومان الوسی اگو جواب اگو کتاب لکر رہے دشار جامی مردے داگر دا کتاب نے الجواب الف الجواب الفصیح روی صحبی والا ری پیوجل کی شائش روی الجواب الفصیح روی رد عبد المسیح دا دور ای کتابونا لئی امام کی بنیتی میں لئی کتابنا محفوظ دی لئی امام بنیتی میں کتاب خدری سلور جلدہ کرے سلور جلدہ روی پخواب مصر کی شائشو بیان ایف شیو انسپان ونڈای چاپو اگا نایبا حکومت سعودی تیر شیف کال کے بیان ایف شائی کرے داري کتابونه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح دا شيخ اسلام تمه کتاب دي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح دا پيشه کتاب ملي ټول کتابونو اصل دي دا ځوره نو کتابونو په فهم کې شه خدای دې کتابونه څنګه ډېر کړې یو سره د مسیحانيت په حدیثو ځان یا یو سره پزان خو یې یو ځل الانګريزان مسلمان شو دغه زورې ترغلي ما دا یو راز دی چې دنا سره ورڅخه پران کې نمایو وي ته مه په تفصیل سره وای موږ یې ټاکو نو مې سبا کوي ور مې لنن ته وو مرای په پختو په ویلې یاو پر مسوران علاوه به وایي اما هغه واقع کې شولتالمران تښیل ما کا هغه بیره ده بلګل ما ته یې چې ما کر ساته 풀رو نو پروسه سره ملي چې ما او دې خلق الکان ما سره تیار شي چې موږ دا سره پنکستو په کوم کانو جواب یې یاو چې هغه پروسه سره هغه ما باندې را پاونوړو دا چې دا څه باندې لگے ورنه جواب کوي جواب چا نشته دا شیخ کتاب دے کے بہترین کتاب دے ال جواب الصحی لمن بدل اجین ایسی دا پخواش آئی شو اس کو بہتر خجل سر چاہی شو دے پخوانے یک مصاعدہ دا سلور جو دا کرے دے پخواش آئی شو رہے ال جواب الصحی وہ میعوالی کی پای لیو دا لے دا غیو پروفیسرو جو دیر قابل اغه ملي سره ته له تقریبا 30000 کې سر پاساو یا او هغه شیخ کیدونه وروډی باندې ما دا چاوې کې هغه سره شیخ کیدونه دي او سن 34 کې ځان تم درې سو ځین پنځوس کال سره پاسوږي خو هغه سره اولادنا لایت نه نو ځای کې راوې باندېږي ځو انا تلسمله قاعده مغل او دوت خیرونه او اوخه ما وعده نه کولی ګر نه راغلی و مو ته کاثر د شیت تابونی دي ته خصه د ما باندې خصه ما ته پتاینه خرسم ما وره په هغه کې خرسوم چې هغه پوهیږي دغه تابونی مزاقونه کوي په هغه خرسوم شپه وا اصل جمعه چونه ما مال کتاب راکا زه ورم مال هغه د شیخ تشیر رازود <سؤال> جواب اهل ال مسلمین فی ان قل ھو اللہ احد تا دین سورۃ قران دارشیکو تفسیر دی زورت اخلاص پای کی شپ مناتی کو رات کړي پیا چہ میو مجسمه ټولو باندې مال راځه دې دې زورت ما سپن کیناتے چار باندې مایک ڈا پلاسته سار اره چاړی من کیدا دیو ما کیدا منو نراکی نه ما ونه نراکی یا ما دې کتاب څخه تاورم کول پیاله ما دا کتاب پدری بابا دی بابا اول کې دا مسایل دی شیخ زاده لای دی دین باپ کې دا مزون دی شیخ زاده لای دی دین کې دا مزون دی شیخ زاده لای دی ما دې راځي کتاب په پرتله هم ما ته غنوې جامو مطالعه کړل ما ماري د نړیږي ګان مطالعه کړو یو نوو بوځه ما دې دا با سمې سویل مزل پوزره لټکې جوړه جستیشن تھیوري سي هغه ټول کتابونه وځای کې بندره اما ته څه دې پېښنه هم څه دلایله یې پیدا مځه راایې کېو دا یو ډال جواب صحیح نه راغما نی نور کتابونو دي چې راځي هغه بس معلوم څه راي هغه جو څه اچول کچره باندې کې پوزره اته لسمه مزل پیدا ما ته بس لایته راستای چې کتاب دې شپې کې ټېجه دې کوم کتاب مڅبه سره راوړی شي د یو